Összegubancolódott hálók Életem egyik legszerencsésebb napja az volt, amikor kiderült, hogy Steve-nek van ideje és kedve megcsinálni velem pókembert. Stanley a 2013-as de Art of Ditko című könyv előszavában. Miközben a fantasztikus négyes rátalálta a közönségére, Lee és Kirby pedig a közös hangjára, a Timely Atlas Marvel továbbra is hozta ki a komikus, western és horror képregényeit, de közben a trend feltámadásából is igyekezett hasznot húzni. Ezért találta ki Lee és Kirby a Hulkot, aki az 1962 májusára dátumozott, vagyis valamikor februárban polcokra kerülő, a hihetetlen Hulkban The Incredible Hulk debütált. A hihetetlen Hulk a Teenage Romanced Teenager Romance váltotta le Goodman mennyiségi korlátozással sújtott termékvonalában. A sorozat főszerepben a Failing Tudóssal Bruce Bannerrel, akit a gamma sugárzás dühöngő pusztítóvá változtat, mindössze 6-2 havi számot ért meg, a karakter ábrázolása pedig füzetről füzetre változott. El kellett telnie még pár évnek, hogy a Hulk szárnyra kapjon. Bár Lee csak az 1962 májusára dátumozott számokban kezdte már comics hívni a vállalat modern inkarnációját, egy kis négyzet benne az MC betűkkel már az 1961 júniusára dátumozott képregények egy részének borítóján is felbukkant, egy hónappal később pedig már mindegyiken. Azt azonban soha senki nem tudta megerősíteni, hogy ez a két ártalmatlan betű valóban a Marvel Comics rövidítése lett volna, vagy valami egészen más, ismeretlen jelentése volt, amely talán a terjesztőknek vagy a kiskereskedőknek szólt. A csodálatos pókember már sikeresebb karakternek bizonyult, bár sikerének felismerése beletelt egy kis időbe. Pókember az Amazing Fantasy 1962 augusztusára dátomozott, utolsó számában debütált, hattyú dolára a sorozat elhagyta az adult jelzőt, majd hét hónapra teljesen eltűnt, hogy aztán a saját magazinjában bukkanjon fel újra, amikor Lee és Goodman végre rájött, milyen népszerű lett addigi egyetlen szereplése. Pókember a vállalat történetének talán legikonikusabb karaktere hasonlóan született meg, mint a Marvel többi 1960-as évekbeli szuperhőse, és nem utolsó sorban ő is ugyanabban a közös univerzumban kapott helyet. A Marvel hősök többségét Lee és Kirby találta ki, Pókember viszont nem Kirby, hanem Steve Ditko vizuális elképzelései szerint kelt életre, ami, ahogy eredett története első oldalán állt, egy kicsit mássá tette. Pókember eredett történetét az említett Amazing Fantasy 15. száma mesélte el, és azóta számos médiumban újra mesélték. Így hangzik. Peter parker egy népszerűtlen, de brilliáns tínédzsert megharap egy radioaktív pók, amitől pókszerű képességekre tesz szert. Úgy dönt-e képességeit arra használja, hogy pénzt keressen szeretett nagynénjének és nagybácsiának, akik kiskorától maguk nevelték a megárvult fiút. Egy nap önző módon nem állít meg egy bűnözőt, bár könnyedén megtehetni. később pedig ugyanez a tolvai gyilkolja meg Bembácsiát. Miután a lesújtott Péter elfogja a bűnözőt, rájön, hogy a nagy erővel nagy felelősség jár, és megesküszik, hogy életét a bűn elleni harcnak szenteli, és amennyire hatalmában áll, igyekszik megakadályozni, hogy bárki másnak ilyen veszteséget kelljen elszenvednie. Lee és ditkó együttes tehetségének hála, pókember eredete popkulturális mérföldkővé vált. Sokak számára ez a tökéletes szuperhős eredet, jobb még a Superman és Batman traumatikus eredetének egyszerű eleganciájánál is. Előbbi egy halálra ítélt bolygó, utóbbi egy halálra ítélt család egyetlen túlélője. Pókember természetes közege az Amazing Fantasy 15. számbeli első felbukkanásától kezdve a középiskola volt, amely a modern amerikai élet metaforájaként, valamint a felnőtté válás szó szerinti és átvitt értelemben vett hátteréül és csatateréül szolgált. Ahogy Kört Vannegut megjegyezte, a középiskola közelebb áll az amerikai életmód eszenciájához, mint bármi más, ami eszembe jut. Első pár évében Pókember pontosan ezt a tételt szemléltette. Noha Lee és Körbi nagyon különböző vérmérsékletű volt, ugyanolyan háttérrel érkeztek a képregény bizniszbe, mint sok akkori munkatársuk. New Yorkban élő szegény zsidó család gyermekei voltak. Hasonló életútjuk és élményeik épp úgy szerepet játszottak közös munkájukban, mint ellentétes személyiségük. Mark Alexander történész szavaival Lee és Körbi is proletár zsidó családból származott. Mindketten gyorsan és fáradhatatlanul dolgoztak, és figyelemreméltó mennyiségben és minőségben tudtak alkotni úgy, hogy sosem léptek túl egyetlen határidőt sem. Egyébként azonban homlok egyenest ellentétes személyiségek voltak. Steve Ditko szintén nagyon más vérmérsékletű volt, mint Lee, ő azonban egyúttal nagyon eltérő körülmények közt is nőtt fel, mint Lee vagy Kirby. Ahogy Greg Rowland kritikus kifejtette, amíg Stan Lee és Jack Kirby a New Yorki zsidó szellemiséget képviselte, addig Ditko egy kis cseh amerikai közösségből származott, a pennsylvániai John stone ami azt illeti, Ditko munkáján érződik is a minden oldalról birodalmak által zargatott kis közép-európai állam paranoiája. J. Jonah Jameson fogkefe bajusza sem véletlen. Körbi világnézetét láthatóan nagyban befolyásolták a harci tapasztalatai is, akár a Lower East Side utcáin tett szert rájuk, akár a második világháború európai csataterején. Sem Lee, sem Didkó gyermekkorára nem voltak jellemzőek az állandó utcai bunyók, és bár mindketten szolgáltak a hadseregben, körbivel ellentétben sosem vettek részt igazi csatában. Nagyon úgy tűnik, hogy minden különbözőségük ellenére Léne és Didkónak volt egy meghatározó közös élményanyaga, amelyet felhasználhattak a pókember nevű tinédzser szuperhőshöz az amerikai középiskolában eltöltött évek. Ezért, mielőtt belemennénk pókember sikerébe, nem árt némi figyelmet fordítani alkotói középiskolai tapasztalataira. Stanley M. Lieber, 1939-es David Clintoni évkönyve, a Bronxi iskola tucatnyi különböző klubja és bizottsága tagjaként említi az ifjú Stanley-t, arról a készült, nyájas mosolyú fényképtársaságában, vagyis Lee aktívabb volt, mint bármelyik másik srác. Egy fiú iskoláról beszélünk, az oldalon. Lee 16 évesen érettségizett, mivel átugrott egy-két évet. Lehetséges, hogy az energikus Stanley valóban tagja volt annak a sok szervezetnek, bár ez enyhén szólva is gyanús. Az még hihető, hogy a szónokok klubjának elnökeként tevékenykedett, ahogy a sakklub tagjaként is könnyű elképzelni, de tényleg ő lett volna a David Clinton jogi hírlapjának szerkesztője? Tényleg tagja lett volna a francia klubnak? Noha többször is beszélt arról a vágyáról, hogy ügyvéd legyen, lee nem úgy ismerték, mint aki gal kifejezésekkel dobja fel a társalgásokat. Ugyanakkor saját szavai szerint sok klubot alapítottam a középiskolában. Megalapítottam a jogi társaságot, talán egy vitatársaságot is alapítottam, de sosem töltöttem sok időt egyikben sem. Vagyis úgy tűnik, valóban aktív társas életet élt, még ha csak rövid fellángolások sorozataként is. Hogy Lee milyen klubok tagja volt valójában, sok szempontból nem is igazán számít. Az, hogy el akarta hitetni az emberekkel, hogy legalább tucatnyi szervezetben tevékenykedett, talán fontosabb, mint hogy tényleg tevékenykedette bennük, vagy hogy ezek a klubok léteztek-e egyáltalán. Az azért különös, hogy egy ilyen sikeres sportcsapatokkal teli iskolában Lee nem említett egyetlen sporttevékenységet sem. Célja, ahogy arról a fényképe mellé nyomtatott jelmondata árulkodott, ez volt. Törj a csúcsra és maradj ott. Csak viszonyításképpen osztálytársa Daniel Likör deklarált célja légi mérnök. A jelek szerint minden végzőstől kértek egy idézetet is. Lee ezt választotta. Csatlakozza a haditengerészethez, hogy felfedezzen téged a világ ami a haditengerészet toborzó szlogenjének megcsavarása. csatlakozza a haditengerészethez, és fedezd fel a világot. Sten Lieber beceneve nem meglepő módon a dumagép volt. Az oldalon szereplő legtöbb fiú feltüntetett az adatai mellett egy egyetemet is. Nem világos, hogy azt te, ahová felvételt szeretett volna nyerni, vagy ahová már felvették őt. Minden esetre Lieber bejegyzésénél nincs egyetem, ami kicsit talán különös a jogi hírlap szerkesztőjétől és a jogi társaság elnökétől. A 17 éves Stephen J. Ditko 1945-ös John i középiskolai évkönyvébe írt szövegben egy kedves filmosoit ábrázoló fénykép mellett nem találunk sem klubokat, sem elmés megjegyzéseket, noha néhány osztálytársának bejegyzésében igen. Beceneve TV. Jövőbeli tervei bizonytalanok. Ditko a középiskolában egy szakkör tagjaként faragott balsa fából repülőmodelleket, amelyekkel felderítőket képeztek ki az ellenséges repülők felismerésére. Ez pont olyasminek hangzik, amivel akár a kocka Peter parker is foglalatoskodhatott volna. Érdemes megjegyezni, hogy a ditko által rajzolt középiskola a pókemberben a saját Johnstoni középiskolája, tetején ugyanazokkal a kis lőréses bástyákkal. Flash Thompson a többi gyereket az uzonna pénzért megagyaló Tahó karaktere létezett Ditko osztályában is. A középiskola nyilvánvalóan Steve ditko is nagy hatással volt. Ditko a háború utáni Németországban szolgált az amerikai hadseregben, hazatérve belevágott rajzolói karrierjébe, és végül a New Yorki Cartoonist and Illustrator Schoolban, ma School of Visual Arts tanult Jerry Robinson alatt. Aki már is nagy tiszteletnek örvendett a korai Batman-képregényeken végzett munkájáért, de a szindikátusi képregényekben és egyéb területen később még nagyobb karriert futott be. Robinson azt mondta a hogy nagyon elszánt volt, mindig csendes és kimért. Két évig járt a kurzusomra, heti négy-öt napot, esténként öt órát. Keményen hajtotta magát. Ditkót Robinson mutatta belének, aki új tehetségeket keresve látogatta meg a kurzusát. Ditko képregényes karrierjét félbeszakította a tüdővész, amelynek köszönhetően vissza kellett térnie Johnstownba, hogy felépüljön. 1955-ben azonban folytatta rajzolói tevékenységét New Yorkban, és akár csak Lee onnantól kezdve élete végéig dolgozott. Először 1956-ban végzett munkát Lee-nek. 17 történetet rajzolt meg neki egy hat hónapos időszak alatt. Ezek főleg fentezi és szifi képregények voltak, de rajzolt egy sztorit az 1956 májusára dátumozott Two Gun Western negyedik számába is, két lövetű western, amelyben először dolgozott Lee forgatókönyvéből, vagy legalábbis ez volt az első képregény, amely mindkettejük nevét magán viselte. Noha kár lenne túl sokat belelátni valakinek a középiskolai időszakában készült, szó szerint és átvitt értelemben vett pillanat felvételébe, mégis úgy tűnik, hogy a későbbi képregényes óriások bizonyos személyiségjegyei már azokban az említett évkönyvekben is tettenérhetők. Stanley Liliber esetében mindenkivel tudatni akarta az eredményeit és nem jött zavarba némi költői túlzástól, már ott van későbbi felnőttkori ényének eszenciája. Az okos, szellemes, társaságkedvelő ember, aki mindenkinek örömet akar okozni, és aki valószínűleg nagyon szórakoztató jelenség, még ha kicsit néha bosszantó is. Ehhez képest Steve Ditko fényképe olyas valakiről árulkodik, aki tud valamit, amit te nem, és nem érzi szükségét, hogy bárkit lenyűgözzön az eredményei felsorolásával. Elég neki, hogy ő maga tudja. Noha Lee mindig büszkén emlegette a David Clintont és a híres öreg diákjait, azt is mondta, hogy alig vártam, hogy kikerüljek az iskolából. Nem utáltam, de folyton azt kívántam bárcsak véget érne. A való világba kívánkoztam, mert nem tanítottak semmit, ami különösebben érdekelt volna. Alig ha meglátás, ugyanakkor Lee mesélt arról is, hogy ha megengedhette volna magának az egyetemet, akkor tovább tanult volna, irodalmat, újságírást, írást, valami ilyesmit. Egy rövid ideig járt a City College of New Yorkba, mert ott tanult egy lány, aki tetszett neki. De amikor szakítottak, ott hagyta az iskolát is. Lee számára, aki sok más szakmabelivel egyetemben csak középfokú oktatásban részesült, és mielőbb ki kellett lépni a munkaerőpiacra, a középiskola töltötte be ezt a szerepet, amelyet a jövő alkotóinak generációi számára az egyetem vagy a művészképző. Az identitások felfedezésének, kitapasztalásának, elvetésének, a jövőbeli ének kialakításának szintere volt. Lee a képregényes szakmában dolgozó generációjának ezek az intézmények, a Bronxi David Clinton, a Manhattani Zenei és Művészeti Középiskola és a Clevelandi Glenville Középiskola voltak a képregény Harvardja, Princetonja és Jéle, és elkísérték őket életük végéig, akár jó, akár rossz értelemben. E munkásosztálybeli családban felnőtt gyerekek számára a középiskola jelentette azt az álomvilágot, amit a tehetősek, vagy legalábbis az eltökélten tudományos pályára törekvők számára az egyetem. Mivel Lee nem járt egyetemre, a mérföldkövek a középiskolai évei alatt fordulópontokként, inspirációkként és stori alapanyagként éltek a fejében. Fontosabb tanárai, mint Leon B. Ginsburg, aki megtanította neki, hogy a humor gyakran megkönnyíti az információ átadását, és emlékezetesebb osztálytársai, mint John J. McKenna, szónoki és értékesítői őstehetség, rendszeresen felbukkantak múlt idézéseiben. A 20. századi amerikai popkultúrában egyébként is hangsúlyosan megjelenik a középiskola, mint metafora. Lásd Andy Hardit, Archie Andrews-t vagy Ferris Bueller-t. A legtöbb szuperhős képregény legalábbis részben úgy működik, hogy ráveszi az olvasó gyereket vagy tinédzert arra, hogy elképzelje magát nem egyszerűen csak felnőttként, hanem elképesztő képességeket uraló felnőttként, akiben megvan a kellő bölcsesség is ahhoz, hogy ezeket a képességeket megfelelően használja. Ezt legjobban talán az eredeti 1941-es csodakapitány, Captain Marvel karaktere, a Fawcett Comics-tól testesíti meg, aki egy Billy Batson nevű fiúból változik át felnőtt szuperhőssé. Ez a karakter a 70-es évektől Shazam néven fut a DC-nél, a Captain Marvel Marvel kapitány, csodakapitány név körüli jogi húzavonát ugyanis a Marvel nyerte, amely 1967-ben bemutatta saját Marvel nevű karakterét, akkoriban, amikor az eredeti Fawcett karakter épp hosszú évek óta nem volt használatban. Az olyan gyerek vagy tinédzser szuperhősök, mint Batman Robinja vagy Amerika kapitány Bucky barnes általában csak segédek. A hősies báty, apa vagy vagány felnőtt barát utáni vágy gyermek fantáziájához kötődnek. Egy nagykorú utáni vágyakozáshoz, akivel együtt lóghatsz, és aki segít belerázódni képzeletbeli jelmezes karrieredbe, és akinek néha-néha még az életét is megmentet. Stanley gyűlölte a segédeket. Ahogy pókember kapcsán megjegyezte, utáltam a képregények tinédzsereit, mert mindegyikük segéd volt. Én meg mindig is úgy éreztem, hogy ha szuperhős lennék, semmiképpen nem lógnék együtt holmi tinédzserrel. Akadtak persze önálló gyerek szuperhősök is: szuperboy, ifjabb csodakapitány, kölyök villám, akiknek az identitása egy felnőtt hősgyerek vagy tinédzser verziójaként a mentoruktól függött. De a szuperhősök általában felnőtt emberek voltak, civilben és jelmezben egyaránt, mert az alkotók úgy okoskodtak, hogy milyen legbelül egyik kölyök sem akar kölyök lenni, akkor ugyanis ki van téve a felnőttek minden szeszélyének és parancsának. A szuperhős fantázia lényege, hogy a gyerekek olyan felnőttek szerepeibe élhetik bele magukat, akik fontos döntéseket hoznak és akik komoly hatással vannak a körülöttük lévő világra. Sőt, a legtöbb szuperhős kettős fantáziát jelentett az olvasóknak. A hős identitás természetesen rendkívüli hatalmat és, vagy lenyűgöző technológiai tudást nyújtott, de rendszerint a karakter civil énye is képzett, és ha nem is gazdag, de legalábbis jó módú szakember volt. Orvos, ügyvéd, tudós, rendőr, milliárdos playboy, és így tovább. Egyetlen hős sem volt munkanélküli, gondnok vagy konyhai kisegítő. Míg a félénk kétbalkezes Clark Kent is jelentős nagyvárosi újság stáriportereként dolgozott. Ezzel el is érkeztünk Pókemberhez. Lee így emlékezett vissza Pókember megalkotására. Gondoltam érdekes lenne, ha egy tínédzsert tennénk meg hősnek. Mi történne, ha egy tini kapna szuperképességeket? Aztán arra gondoltam, hogy még érdekesebb lenne, ha ennek a kölyöknek ugyanazokkal a hétköznapi problémákkal kellene szembenéznie, mint sok más tinédzsernek. Eleinte körbi kapta a megbízást, és kacskaringós út vezetett ahhoz, hogy végül titkó legyen Pókember rajzolója. Pókember nem felelt meg a felnőtt vagy gyerek szuperhősök sémáinak. Peter Parker nem dicsekedhetett sem pénzzel, sem státusszal. Az olvasók vették alapot. Egyikük, Dan Fleming, ezt írta a csodálatos Pókember ötödik számában, Amazing Spider-Man közölt levelében. Jó, hogy van egy szegény fiú is a szuperhősök között, az évek óta megszokott, őrült milliómosok mellett. Peter Parkerben sok közös volt a tínédzser Stan Lieberrel. Péter jó úton járt ahhoz, hogy legyen belőle valaki. Szerető mély és bembácsikájának nem volt fölös pénze, de rajongtak a gyerekért, és bár nem engedhették volna meg maguknak, megvették neki az olyannyira vágyott mikroszkópját, ahogy Lee szülei is megvették neki az új bicikliét a rokonok segítsége nélkül, pedig ők sem engedhették volna meg maguknak. És noha Lee extrovertált volt, kis idővel Péter is azzá vált, Péterhöz hasonlóan könyvmo is. Peter Parker az a fajta átlagos srác, tipikus tinédzser volt, aki, mint minden tipikus ember, valójában nem is volt tipikus. Vagy legalábbis remélte, hogy nem az. Árvaként nevelték fel őt szerető rokonai, akik azonban végeredményben mégsem pótolhatták az igazi szüleit. Élete már azelőtt tragikus fordulatot vett, hogy az olvasók megismerték volna. Okos volt, sőt zseniális, félénk és bizonytalan. Kevesek értették meg, így elidegenedett a társaitól, akiknek pedig a leginkább vágyott az elfogadására. Egy radioaktív pókcsípés és egy harmadik szülőfigura bembácsi bácsi elvesztése kellett hozzá, hogy Péternek legyen esélye változtatni mindezen. De pókemberré válása legalább annyi vagy még több problémát hozott az életébe, mint amennyit megoldott. Bizonyos értelemben felnagyította a megpróbáltatásokat, amelyekben úgy érezte, már amúgy is része volt. Az olvasók ellenállhatatlannak találták a péter sorsában bekövetkező változásokat, a tínédzserként, unokajöcsként, osztálytársként és szuperhősként megélt sikereit és kudarcait. Ahogy Péter humorát is, amely a hálós maszk felhúzásakor szabadult el, de amely egyre jobban megmutatkozott akkor is, ha nem viselte a jelmezét. Szuperképességei, noha rendszeresen komoly veszélybe sodorták az életét, magabiztosságot kölcsönöztek neki, vagy talán csak felszínre hozták a mélyben szunnyadó magabiztosságát. Hirtelen aktív szerelmi és társas életet élt. Vajon erre a szuperképességek nélkül is sor került volna? Vajon a képességek teszik az embert, vagy az ember teszi a képességeket? Bármi legyen is a válasz, Lee és Ditko újonnan bemutatott, majd fokozatosan továbbfejlesztett karaktere folyamatosan azon volt, hogy valaki legyen a jelmezes és a civil identitásában is. Peter Parker úgy viselkedett és reagált az adott szituációkban, ahogy az elképzelésük szerint sok fiatal is reagált volna, vagy legalábbis azt kívánták, bár csak úgy reagálnának. Messze nem volt tökéletes, de fáradhatatlanul igyekezett az lenni. Panaszkodott és bosszankodott, de végül mindig helyesen cselekedett. Alkotói felfedeztek egy egyedi kombinációt, amely egy újfajta szuperhős sablonjává vált. Ő volt a te legjobb verziód, de a problémáiddal és a hiányosságaiddal együtt. És ő a te nevedben komoly küszködések árán felülemelkedett a problémáin és a hiányosságain, és ahogy neked, úgy neki is újra meg újra meg kellett tesztennie. Egy Steve Chapmannek a de Harvard Crimsonban adott 1975-ös interjújában Lee beszélt a WPA szövetségi színház projektjében eltöltött napjairól, és említette, hogy miért hagyta ott a nagyon rosszul fizető szervezetet. Nyugodtan mondhatott volna valamit a gazdasági világválságról, vagy arról, hogy be kellett szállnia a családi bizniszbe. A koldusból lett királyfi története a sikeres emberek egyik kedvenc narratívája, főleg azon sikeres embereké, akik a nagy gazdasági világválság nélkülözései között nőttek fel. Li azonban adott ennek a narratívának egy sajátos, személyes színezetet. Azt mondta, oldott társalgási hangnemben, amelyben oly sokszor adott elő fontos gondolatokat, akkoriban nem lehetett pénzt keresni, nekem pedig el kellett tartanom a családomat, úgyhogy minden kis írói munkát elvállaltam. Nem segítenie kellett a családjának, hanem eltartania azt. Lee mindig készséggel mesélt apja rendszeres munkanélküliségéről, mondván, hogy az öreg szorongva olvasgatta a konyhaasztalnál az álláshirdetéseket, és olyan munkákat hajtott, amelyeket aztán sosem kapott meg, és végül depressziósan és legyőzöttem ván haza. Ennek ellenére is döbbenetes kijelentés, hogy a család olyan hihetetlenül szegény volt, és olyan hihetetlenül nehezen ment a sora, hogy az idősebb fiúnak kellett pénzt hozni a házhoz, a puszta túlélés érdekében. El kellett tartanom a családomat. És bár eltartotta őket, valószínűleg más rokonok segítségével, amiről azonban ő jó eséllyel nem is tudott, az anyja meghalt. Sten nem csak a saját érzelmi állapotán, hanem ötse, Larry sorsán keresztül is megértette, milyen traumatikus hatással van egy tinédzserre egy szülő halála. Lehet, hogy az anyuk halála nem volt olyan drámai, mint Peter Parker bácsiának meggyilkolása, de Larry számára, aki gyakran beszélt anyuk elvesztésének sokjáról, élete egyik meghatározó eseményévé vált. Stan Lee túlságosan is korán megismerte a nagy felelősséget, még ha a nagy erőt nem is. Noha az 1960-as évek elején játszódik, Peter Parker ditkói világának kinézete és hangulata a nagy gazdasági világválságot idézi meg a kollektív emlékezetből. Az inkább az 1930-as, mint sem az 1960-as évekre jellemző ruhákkal és az Edward Hooper éjeli bagyok Nighthawks című festményére, valamint Ditko rajzoló báványai Will Eisner és Jerry Robinson esztétikusan nyomasztó urbánus jeleneteire hajazó New Yorki utcaképekkel Ditko oldalai szorongást és kétségbeesést árasztanak magukból. Lehet, hogy neki nem volt része olyan folyamatos mindennapi érzelmi gyötrelemben, mint Lee-nek, de életét alig ha kerülték el a nehézségek. Nem lehetett könnyű a tüdőbajjal küzdködve töltenie 1955 nagyját, az anyja ápolta, talán a szerető mély néni egyik előképe. Amikor a karrierje éppen beindult volna, és amikor a tüdőbaj még mindig rettegett, a betegeket megnyomorító és elpusztító korság hírében állt. Pókemberen keresztül li és Ditko a világra szabadította a kamaszkor mocskos kis titkát. Jelesül, hogy a kamaszkor nem csupa szórakozás, vagy szinte egyáltalán nem is szórakozás. Természetesen megvannak az öröm és a dicsőség pillanatai, de általában véve az ember zavaros szenvedések közepette igyekszik rátalálni önmagára, vagy megpróbál előállni valamiféle stratégiával, hogy az lehessen, aki lenni akar. Li és Ditko valahogy képes volt elmondani az igazságot a tinédzser létről, és ezt az igazságot egy szuperképességű, világválságkori tini meséjébe csomagolták, még ha az a tini látszólag az atomkorban élt is. Pókember ellenségeit ugyanabból a ditkói fémből kovácsolták, még ha Li is részt vett a megteremtésükben. A keselyű Dr. Octopus, a homokember és a gyík az egyszerűen csak neurotikus Peter Parkernél sokkal sérültebb különcök és csodabogarak voltak, aféle szörny születtek, akik akár Chester Gold Dick Tracyének, vagy a Frankenstein az Alkonyzóna és hasonló horror történetek lapjairól is leléphettek volna. Pókember születéséről nem meglepő módon többféle történet kering. Akkor járhatunk a legközelebb az igazsághoz, ha összekombináljuk Lee, Ditko, Kirby, sőt Joe Simon beszámolóit. Ezek szerint vagy az előtt, vagy az után, hogy Lee elő akart állni egy rovarszerű tinédzser szuperhőssel, Kirby megpróbált eladni neki egy pókembert, aki valójában Kirby és Simon 1959-ben az Archie Comics kalandrészlegéhez kitalált, légy átdolgozott verziója volt. Ditko látta az anyagot az irodában, és mondta Stannek, hogy nagyon hasonlít a légy eredetére, amelyet Lee saját bevallása szerint nem olvasott. Lee erre visszadobta az anyagot, de továbbra is ki akarta dolgozni a rovarhősös koncepcióját. Egy kidolgozásnak azonban már számos verziója létezik. Lee ezt írta az Origins of Marvel Comics-ban, a Marvel Comics eredete. Jó ideje játszottam már a gondolattal, hogy csinálok egy képregénycsíkot, amelyben egy tínédzser ténylegesen a főszereplő lenne, nem pedig csak egy felnőtt hős segédje, foly. Egy csíkot, amelyben semmi sem a megszokott sémák szerint történne. A szituációk, a karakterek és az egymással való kapcsolataik mind szokatlanok lennének és váratlan irányokba fejlődnének. Lee azzal folytatta, hogy adott Kirbynek egy szinopszist egy új pókember eredett történethez. De amikor megláttam Jack első néhány oldalát, rájöttem, hogy bajban vagyunk. Hiába próbálkozott, egyszerűen nem tudta kellőképpen hétköznapivá tenni Pókit. A rajzolóváltás másik lehetséges magyarázata, hogy Körbi úgy döntött, ha nem az ő ötletét használják fel, nem foglalkozik tovább a dologgal. Elvégre Jack bőven rajzolt már Vézna karaktereket, többek között a heroikus korszak előtti Amerika kapitányt, Steve Rogers-t. Bárhogyan volt is, Kirby kétség kívül Goodman képregényes termékvonalának legfőbb rajzolója és igáslóva maradt, vagyis tudta, hogy a következő héten majd megint egy új karakterrel kell előállnia, és persze tovább fog dolgozni a már meglévőköd is. Lee azonban nem akarta elengedni a pók képességű, tinédzser szuperhős gondolatát. Ditkónak adta, aki a lee rajzolt fentezi mellett akkoriban a Charlton comics rajzolta saját karakterét, atomkapitányt. Ditko tudott rajzolni szuperhősöket, tudott rajzolni bizarr dolgokat, és képes volt a prózai, hétköznapi szituációkat felfokozott drámai stílusban ábrázolni. Lee pedig valahogy tudta, hogy pontosan erre van szüksége. Rafael és Spurgeon szavaival Ditko erőssége a karakter érzelmi világának hitelességében rejlett, pókember létezésének gyötrelmes aspektusában. A sorozat a tinédzser lét frusztrációinak érzelmileg brutális és vicces panoptikuma volt, és ez olyannyira távol esett Archie Andrews-tól és a Riverdale középiskola tanulóitól, amennyire Dustin Hoffman alakítása a diploma előttben, The Graduate, távol esett Mickey Rooney-tól az Andy Hardy sorozatban. Ditko másképp emlékezett a történtekre, noha kettejük beszámolói egy ponton kezdtek összeérni. Ditko szerint Lee mesélt neki Kirby ötoldalas Pókember sztoriáról, mire ő megjegyezte, hogy az pont úgy hangzik, mint Simon és Körbi Archie futtatott karaktere, a légy. Elmondása szerint ekkor Lee levette Körbit az új sorozatról, és átadta a rajzolói teendőket Ditkónak. Az évek során sok újságíró Lít tüntette fel Pókember egyedüli alkotójaként, ha csak az egyszerűség kedvéért is. Ditko erről így nyilatkozott, Cöccő című, de Camixbéli képregények rovatában 1999. júliusában. Mégis miféle tényekre támaszkodva mondják, írják és állítják az emberek, hogy pókember egyetlen ember alkotása? Alatta Stanley Spider-Man Creation, Stanley pókember alkotási folyamata címmel ezek a szavak olvashatók egy állótéklalabban. Pókember egy vagy két oldalas szinopszis a rajzolónak, akinek ebből 21-24 oldalnyi történetet rajzot kell előállítania. A dialógust utólag adják hozzá a rajzoló nyers panelrajzaihoz. Emellett egy azonos méretű téglalap kap helyet a Steve Ditko Spider-Man Creation, Steve Ditko pókember alkotási folyamata cím alatt. Ebben a második téglalapban egy szavak nélküli rajz látható a jól ismert pókemberről, ahogy hálót lő, felvillantja a pókjelét, fejét vonagló pók ösztön vonalak veszik körül, arca pedig félig parker félig pókemberé, mert hogy ez a kinézet ditkó találmánya. A rajz alá ezt írta a rajzoló. Vajon a Marvel pókembere egyetlen ember alkotása? Vagy társalkotás eredménye? Arra kellene következtetnünk ebből, hogy Ditko úgy érezte, bár Stennel együtt teremtették a karaktert, a munkadandárját ő maga végezte el? Valószínűleg, bár a szöveg nem mondja kinyíltan. Egy másik cikkben Ditko így fogalmazott. "Sten azt akarta, hogy vegyem le Peter Parkert pókembert a drótokról, a mennyezetről, stb., hogy változtassa meg a pókszeri pózait és mozdulatait. Hogy miért? Stan attól tartott, hogy a The Comics Code ítései talán, vagy valószínűleg visszautasítják pókembert, valami nem emberit látnak majd a fiatal vásárlók, ami mindenféle mentális és viselkedési problémákhoz vezethet. Azt mondtam, hogy várjuk meg, panaszt emelnek-e a kód emberei. Nem emeltek panaszt. Ditko ezzel zárta az írását, egy cikk sorozat egyik részét. A Marvel P. ember teremtményét nem egyetlen elme és kész teremtette. Lee maga is megkísérelte tisztázni a helyzetet, rendszeresen és nyilvánosan emlegette Ditkót társalkotóként. 1999-ben Ditko látszólagos dühére reagálva írt egy nyílt levelet, amelyben megjegyezte, hogy az én szememben Steve Ditko mindig is pókember társalkotója volt. Ditkót a legkevésbé sem öntötte el a hála, irritálta őt az én szememben kifejezés, ami érzése szerint burkolt leminősítés volt. Úgy érezte, ez a megfogalmazás tompítja a társalkotás tényét. Békülési kísérletként Lee sokszor kifejtette az 1999-es levélben írt megjegyzését, de sosem oly módon, hogy azzal csillapíthatta volna ditkó haragját. 2004-ben például ezt mondta Tom de falkónak. Hajlandó vagyok kijelenteni, hogy a társalkotóm volt, noha Pókember az én ötletem volt, Steve szerint egy ötlet tényleg csak egy ötlet, és kizárólag a teljes megvalósítás után ér valamit. Pókembernek kellett Steve, hogy az ötletből papíron létező rajz lehessen. Semmi problémám nincs azzal, hogy kijelentsem ő és én együtt alkottuk Pókembert. De a szívem legmélyén továbbra is úgy érzem, hogy az eredeti ötlet gazdája az igazi alkotó, különösen ha ő találja ki a karakter nevét, személyiségét és a hozzá kapcsolódó jellegzetes fogásokat is. Jonathan Ross 2007-es dokumentum az In Search of Steve Ditko-ban, Steve Ditko nyomában, pedig a következő párbeszéd tanulni lehetünk Lee és Ross között. Ross. Saját véleménye szerint Ditko a pókember társalkotója? Lee. Hajlandó vagyok ezt mondani. Rossz. Nem ezt kérdeztem, Stan. Lee. Nem, de ez a legjobb válasz, amivel szolgálhatok. Rossz. Tehát akkor a válasz valójában nem? Lee. Szerintem az az alkotó, aki megálmodja az alkotást. Megálmodja, aztán odaadja valakinek, bárkinek, hogy rajzolja meg. Rossz. De ha másképp rajzolják, meg lehet, hogy nem aratott volna akkor a sikert. Lee. Akkor olyasmit alkottam volna, ami nem sikerült. Tehát bár Lee hajlandó volt társalkotói státuszt adni ditko a jelek szerint ő tényleg magát tekintette Pókember alkotójának, méghozzá a saját meghatározása alapján, hiszen ő volt az eredeti ötlet gazdája. Ez a koncepció érvényesnek tűnik George Lucas esetében, akit a Star Wars és a karakterei alkotójának tartanak, vagy Jean Roddenberry-nél, aki a Star Trek és szereplői kiötlője. Az ilyen Hollywoodban legalábbis érvényes szabályok alapján valahol érthető, hogy Lee önmagát tekintette pókember alkotójának. Körbi életrajzírója, Mark Evenier, aki egyrészt hollywoodi veterán, másrészt pedig különböző időszakokban dolgozott Lee-nek és Körbinek, illetve Leevel és Körbivel is, a következőket mondta erről. Sten azzal érvelt, és szerintem teljesen tévedésben volt, hogy ha azt mondom, csináljunk egy szupercsapat de A-Team című tévésorozatot, akkor én találtam ki azt a tévésorozatot, állítson bárki bármit. Én meg azt válaszoltam, nem Sten, ez nem így működik. Egy tévésorozathoz nem kapsz alkotói státuszt, ha csak nem te írod a pályatját. Mire ő, tényleg? Aztán egyszerűen csak elismételte a korábbi érvét, mintha meg sem hallott volna. Ditko így fogalmazott egy 2008-as Royce Lexi az Excelsior visszafelé című eszéjében. Li egy szinopszisban találta ki és fogalmazta meg a pókember ötletét. Az a szinopszis Lee alkotása. Az ő pókember alkotása ezzel a néhány szóval véget ér. Lee teljes joggal valhatja magát a pókember szinopszis alkotójának. Az az ő alkotása. Egy író ötleteinek szinopszisa nem olyan, mint egy építész tervrajza, rajta az összes szükséges részlettel, ami az előre kigondolt építmény teljes felhúzásához szükséges. Érdekes módon a The Art of Ditko, Ditko művészete szerkesztette Craigie Joy, előszabában Lee a következőket írta, na nem mintha lett volna különösebb visszhangja. Hogy miért épp én írom ezt a bevezetőt? Mert Steve Ditko és én együtt teremtettük meg a világ egyik leghíresebb szuperhősét. Életem egyik legszerencsésebb napja volt, amikor kiderült, hogy Steve-nek van ideje, és kedve megcsinálni velem Pókembert. Semmi tétovázás, semmi rejtett jelentés. Steve Ditko és én együtt teremtettük. Hogy Ditko erre hogyan reagált, ha ugyan reagált bármit is, rejtély. Ditko 2008-as antológiájából, a The Evening Mindból, a Bosszúálló elme, Kiderül, hogy a kettejük közti nézeteltérés legalább annyira szólt filozófiai felfogásokról, mint a története különböző értelmezéseiről és szempontjairól. Ditko egyszerűen úgy vélte, hogy Lee nem hiteles, pusztán azért, mert nem osztozik Ditko filozófiájában. E hite olyan erős volt, hogy bár elismerte Lee-t pókember társalkotójaként, Stan hozzájárulását minimálisnak érezte. Ditkó szavaiból egyértelműen átjön a Lee iránti megvetése, és az is nyilvánvaló, hogy nem tartotta sokra forgató forgatókönyvírói, szerkesztői, művészeti vezetői és igen, társalkotói tevékenységét a közösen készített pókember történeteikben, mielőtt Lee belement volna, hogy teljes értékű alkotói státuszt adjon neki. Lee és Ditko nézeteltérése lényegében azon alapul, amit Lee az elmondása szerint érez a dologgal kapcsolatban, és azon, amit Ditko az állítása szerint bizonyít az eszéjében. Pókember alkotóinak élettapasztalata, tehetsége, érdeklődési köre és megszállottsága együtt hozott létre egy sajátos popkulturális jelenséget, úgy, mint többi közös művük esetében is. A kívülállók pedig életük végéig vitatkozni fognak arról, hogy pontosan ki mit csinált ahogyan maguk az alkotók is vitatkoztak rajta. És természetesen persze viták ide vagy oda, végül a vállalati ügyvédek és a bíróságok döntenek majd arról, hogy ki mennyi hivatalos elismerésben és anyagi utatásban részesül az alkotói folyamatban betöltött szerepéért ami az utóbbit illeti, lead bőségesen megfizették az akkori írói és szerkesztői munkájáért kapott juttatásokon túl is, azt viszont nem tudni, hogy Ditko mekkora részt kapott a pókember gigászi pénzáradatából. Erről csak plegykák és spekulációk szólnak. Noha a Ditko pókember korszakának későbbi számai, illetve a 18. számtól fölfelé valószínűleg az összes füzet, teljes egészében az ő ötleteiből készültek, bár továbbra is Lee írta, vagyis értelmezte őket, a korai számok vélhetően igazi együttműködés eredményei. A közös alkotást hasonló kötélhúzás jellemezhette, mint a korai fantasztikus négyesen végzett munkát, de szinte lehetetlen nem belelátni Peter Parkerbe és alteregújába Lee érzékenységét. Beszéljünk a Lee Ditko, Ditko-Lee korszak bármelyik szakaszáról is. Ahogy Rafael és Spurgeon megjegyezte, Pókember korai kalandjai a felnőtté természetéről, a nagyobb felelősségvállalás szükségességéről és a fiatalok tipikus kudarcainak látványos bekövetkeztéről szóltak. Hozzátették, hogy Lee és Pokembere pókembere nagyrészt a saját keserű világában létezett, amely tele volt személyes sérelmeket őrizgető, szörnyű emberekkel és hálátlan sorstársakkal, akik nem látnak tovább Parker szemüvegénél. Peter Parkernek el kellett igazodnia a felnőttek világában, egy olyan közegben, amelyre az élet aligha készítette fel. Ahogy Stanley M. Lieber, Peter Parker is ténylegesen a család fejelett. Nem csoda, hogy ez a tinédzser nem pókkölyöknek vagy pókfiúnak, hanem pókembernek hívta magát. És úgy döntött, az egész arcát maszk mögé rejti, hogy fenntartsa felnőttségének látszatát. Ditko állítása szerint ő állt elő a karakter ezzel a részével, és ez hihetően is hangzik. Még ha úgy is nézett ki és beszélt, mint egy tinédzser, az elpusztítására törő erőkkel teli külvilággal el kellett hitetnie, hogy nem hol mi kisgyerek. Ha már egy felnőtt felelősségének súlya nehezedett a vállára, hát megpróbált annyira felnőttnek látszani, amennyire csak tudott. Ez a sok szorongás mégsem érződött kibírhatatlannak. Valahogy a rajzok és a történetek borús hangvételén is átütött, hogy pókembernek lenni jó dolog. Innen nézve pedig hasonlított a képregény a tinédzserlét lét realitásához. Igaz pókember győzelmeit dráma és tragédia kísérte, de akkor is győzelmek voltak. Ráadásul néha élvezetesek is. És bár az eredett történet barátok nélküli kívülállóként ábrázolja peter saját sorozatának első számában, amely hét hónappal az Amazing Fantasy 15. beli debütálása után jelent meg, noha mindenjel arra utal, hogy eredetileg röviddel azt követően tervezték piacra dobni, már határozottan tagja az osztálytársai egyik csoportjának, még ha csak különcként is, ami nem ugyanaz, mintha egyáltalán nem lennének barátai. A többiek rendszeresen kinevetik és ócsárolják, mégis úgy érzik, hogy valamiképpen közéjük tartozik. És bár Peter csinos és népszerű osztálytársa, Liz Ellen inkább a csúcsatlét a Flash Thompsonnal tölti az idejét, mint vele, azért beleegyezik, hogy randizzon Péterrel. Ezt a randit aztán Peter kénytelen félbeszakítani szuperhősi kötelezettségei miatt. És J. Jonah Jameson titkárnője Betty Brent, aki Peterrel egykorú, igen, anyagi hagyta ott az iskolát, hogy a Jamesonnal dolgozzon, és mintha érezne valamit Peter iránt. Bettyvel, aki nem holmi budjant kockaként, hanem a pókemberről és halálos ellenségeiről szóló lehetetlen képek vakmerő, szabadúszó fotósaként ismeri Pittert, sokban hasonlítanak egymásra, így Peter végül neki köszönhetően teljesedik ki, és válik a féle pseudofelnőtté, aki képes helytállni egy felnőtt munkahelyen a komiszmodorú Jameson birodalmában. Peter pedig végül Jamesonnak köszönhetően biztosítja be a helyét a világban, amikor úgy fizetteti meg főnökével a komissága árát, és űz egyben folyamatosan gúnybelüle, belőle, hogy pókemberről készített képekkel csal ki pénzt pókembernek, a pókembert megvető kiadótól. Lee története itt válik a pókember mítosz egyik kulcs tényezőjévé, annak ellenére, hogy részben vagy egészben titkó állt elő a történetekkel. Talán a két alkotó mégsem különbözött olyan drasztikusan egymástól, mint gondolták. Ugyan nem világos, hogy Lee milyen unalmas, alantas munkákat végzett az iskola alatt, és milyeneket az érettségie és a timeline betöltött pozíciója között, rendszeresen olyan munkakörökben találta magát, amelyekben, leszámítva néhány szabadúszó írói megbízatást, gyerekként vagy idiótaként kezelték. Ezekben az állásokban szeszélyes és agresszív embereknek dolgozott, különösen a ruhaboltban, ami meglehetősen emlékeztet Parker és Jameson kapcsolatára, leszámítva azokat a vágybeteljesítő epizódokat, amelyekben Parker túljár Jameson eszén, vagy éppen különféle csínyekkel vesz elégtételt rajta, például felhálózza a mennyezetre. Bár Lee története a méret táblázatok felborításáról valamelyest hasonló. Ez minden bérrapszolga bosszú fantáziája, amelyet megélve némileg ellenpontozzák a helyzetet, de a pénz, a hatalom és a befolyás végül változatlanul jameson marad. Lee további vágybeteljesítő bosszúként azonban még így is megmutatja, milyen sekélyes is Jameson, amikor a csodálatos pókember 11. számában klasszikus monológiában kimondatja vele, hogy miért is akkora megszállottja pókembernek. Mégha a jelenet ditkó fejéből pattant is ki, Lee ez e szavakat Jameson szájába. Pókember képvisel mindent, ami én nem vagyok. Bátor, erős és önzetlen. Az igazság az, hogy irídlem őt. De sosem érhetek fel hozzá, ezért nincs más választásom, mint hogy besározzam, mert, Isten segítsen, féltékeny vagyok rá. És persze azzal, hogy Peter nemezisének egy folyóirat egoista és manipulatív, ráadásul a véleményét szeszélyesen változtató kiadót választott, Lee kifigurázhatta egyrészt a kiadói bizniszt úgy általában, másrészt Martin goodman személy szerint, harmadrészt pedig még főnökként dolgozó önmagát is. Így vagy úgy, a Peter Parker és Lee lényegét meghatározó lélek sosem merült feledésbe. Pókember szagája egy olyan fiatalember története, akinek szeretett buborékját hirtelen és drámai módon kipukkasztják, és akinek ezúttal kezelnie kell a túlságosan is valóságszagú történések különféle következményeit. Péternek meg kell békélnie nagybátyja halálával, amelyért önmagát hibáztatja, ahogy egy munkanélküli apa fia magát hibáztatja a család bajaiért. Valamint törődnie kell idős nagynénje, pénzügyi és folyamatos egészségügyi problémáival, ami valószínűleg tükrözi Lee anyjának rákkal vívott vesztes csatáját. Peter Parker élete, Stan és Larry nehéz gyerekkorához hasonlóan traumák sorozata. Paradox módon azonban a neurózisokba burkolt karakter erejéhez hozzátartozik, hogy szereti az életet és megtalálja a módját annak, hogy emberfeletti képességeinek váratlan ajándékát a lehető legjobban hasznosítsa. Ben bácsi meggyilkolásának traumája eltántorítja Pétert a a szórakoztatóiparbeli karriertől, amelyre maga Lí is vágyott, és inkább jelmezes szuperhős lesz. Igaz, e szerepét nem kis szimpadiassággal játsza. Péter a maga harsány módján harcol a bűn ellen, és gondoskodik róla, hogy mindenki tudjon a tetteiről. Ennek érdekében még egy övébe épített, világító pókjelet is feltalál. Mennyiben más ez, mint felmászni a létrára és felfesteni a mennyezetre, hogy Stanleyber az Isten? Ugyanakkor akárcsak Peter Parker, Stelli is hajlamos a rossz kedvű megjegyzésekre saját életével kapcsolatban. Azt hiszem, már húsz éve ki kellett volna szállnom ebből a bizniszből, mondta Ira Wolfman riporternek 1978-ban. Szívesen csináltam volna filmeket, lehettem volna rendező vagy forgatókönyvíró. Sok líáltal által írt kalandja végén Peter Parker is azon mereng, hogy van-e értelme pókembernek lenni az így megélt személyes veszteségek tükrében. Ahogy az 1963-as csodálatos pókember negyedik számában kérdezi önmagától, tényleg valami félkegyelmű lennék, aki csak vesztegeti az idejét a hírnév meg a dicsőség hajszolásával? Tényleg fontosabb nekem a pókember lét kalandja, mint az, hogy másokon segítsek? Miért csinálom ezt? Miért nem mondok le az egészről? Legjobb pillanataiban Pókember olyan magasságokat és mélységeket él meg, amelyeket az olvasó is vele együtt megtapasztal. Komoly szándékai ellenére Póki ráadásul gyakran cselekszik és viselkedik a híres erő és felelősség egyenletétől függetlenül. Sok egyéb okból is ő Pókember. Pénzt kell keresnie a nagyményének, élvezi, hogy Pókemberként háló hintázhat a városban, és rossz fiúkat csomagolhat össze, valamint örömmel adja el a saját magáról készített képeket a gyanútlan Jamesonnak. Tom de Falco jegyezte meg, aki hosszú ideig írta és szerkesztette Pókembert, hogy akár csak egy valós személy Peter Parker tettei mögött is sok különféle motiváció és indokál. És valóban, ahogy a narrátor Lee mondja a 9. szám utolsó panején, Pókember az a szuperhős, aki akár te is lehetnél. Noha titkó írásai némileg zavarosak, nyilvánvaló belőlük, hogy akárcsak Línek vagy körbinek neki is be kellett másznia a karakterei fejébe, és el kellett gondolkodnia a személyiségükön. Lee és ditkó szükségleteinek, rögeszméinek, neurózisainak és kreatív tehetségének sajátos keveréke valamiképpen olyan pókembert eredményezett, aki egyszerre érződött az övéknek és viselte magát a Marvel jól felismerhető stílusjegyeit, pedig radikálisan eltért a közös Marvel univerzum Lee körbi együttműködéssel építgetett nagyobbik részétől. Noha későbbi, nagyobb Einrand hatást mutató írásaiban Ditko gyakran kifakadta egy gyenge akaratú vagy morálisan megkérdőjelezhető gondolkodásmód ellen, különösen, ha Stanley felől érzékelt ilyesmit, ami pedig rendszeresen megesett, képeinek, még ha ötleteinek nem mindig is, hála, Lee olyan árnyaltabb, sőt önellentmondásosabb, kételyekkel teli, tulajdonságokkal ruházhatta fel pókembert, amelyeket a rajzoló valószínűleg sosem vett számításba. A nyomtatásba kerülő Peter Parker az ellentmondások karaktere volt. Büszke és szégyenkező, erős és gyenge, összeszedett és szertelen. Ditko líről értekező írásaiba azonban, a kettejük közti kreatív és filozófiai, vagy akár pénzügyi viták mellett, nehéz legalábbis részben nem belelátni valamiféle személyes csalódás stemben, mint barátban és munkatársban a cserben érzését. Hasonlóképpen Lee zavarodottsága és csalódottsága a Ditkóval, akár csak Körbivel való kapcsolata alakulásában szintén mintha egy barát elvesztésének bánatából és dühéből fakadna, és nem pusztán a közös munkájuk bármiféle vitás ügyeiből. Noha pókember az alkotói sajátos, együttes önéletrajzi munkájaként is értékelhető, a karakter talán éppen e kombináció révén komolyan megérintette az olvasókat is. Néhány rajongóban pókember személyisége, mintha Peter Parker-féle önellentmondásokat táplált volna. A montanai Batban élő Doug Storer komoly dicsérettel kezdte a Csodálatos Pókember nyolcadik számában közzétett levelét. Legutóbbi és legnagyszerűbb alkotásotok a Csodálatos Pókember felülmúlt mindent, ami valaha az újságosokhoz került. Pókemberrel kapcsolatban mindenről csak szuperlatívuszokban lehet és szabad beszélni. De aztán jön a fordulat. Egy valami mégis zavar. Idővel ő is csak egy újabb hősé válhat. Lehet, hogy pesszivista vagyok, de láttam már ilyesmit. Nagyon aggódom az immár kedvenc magazinom sorsa miatt. Storer nem egyszerűen csak kedvelte pókembert, nem egyszerűen csak együtt érzett vele. Ahogy mély ő is aggódott érte. Lee és Ditko olyasmivel, olyas valakivel állt elő, aki tényleg megérintette az olvasókat. Egy másik példa. A Massachusetts-i Brookline-ban élő Jodin Green Achiavatti így kérlelte az alkotókat a 12. szám levelező rovatában. Kérlek, ne változtassátok meg pókembert. Most annyira emberi. Tudom, hogy az emberek néha pont olyan idegesítőek, amilyenek az iskolatársai is vele. Túlságosan elfoglalt, semhogy alkalmazkodjon hozzájuk, így aztán más, mint ők, és ezért kigúgyolják. Hát nincs jobb dolguk. Én is ugyanebben a cipőben járok, úgyhogy pókemberre lélekként tekintek. Abban különbözik a többiektől, hogy neki egyedül kell végig küzdenie magát az életen. Lee és Ditko passzív-agresszív kötélhúzása a közös munkáik okán, az olvasók tudta nélkül, addig folytatódott még nem hosszú hónapokkal azt megelőzően, hogy Ditko 1966-ban otthagyta a Marvelt, Annyira összeszólalkoztak, hogy többé nem beszéltek egymással. Általában szó töltötte be köztük a közvetítő szerepét. Ezért később mindketten a másikat hibáztatták. Hogy pókember magányos csatája az Einrandféle féle gondolatok megtestesülése volt, vagy talán az 1960-as évekbeli tévés tínédzser Dobby Gillis életének szuperképességekkel és traumákkal teli továbbgondolása, nézőpont kérdése. De mivel Stanley írta be a szavakat a szövegdobozokba és a buborékokba, ez végül is Stanley nézőpontja volt. Közben a Marvel népszerűsége egyre nőtt, és az olvasók, valamint Martin Goodman, még több olyan szuperhőst követeltek, mint a fantasztikus négyes vagy pókember. Bőven maradt hely e fejlődőben lévő univerzumban, hogy más típusú hősökkel, illetve másik közönséggel és a már létező közönség más oldalaival is kísérletezzenek. Stanley pedig pontosan erre készült. A dolgok csak most kezdtek igazán érdekessé válni.